щоб я більше нічого не втрачав. Я заснув майже заспокоєний. Вночі мені приснився Еда Кула. Він стояв угорнутий сяйвом у безсілесній синій. Чому так, старий?» запитав я його. Я не міг інакше, відповів Еда. Щось не склалося. Він знизав плечима і плавно здаленів, начебто відеокамеру поїхали. Перетворився на маленьку чорну крану. Вранці я прокинувся раніше, аніж звичайно. Вмився, ретельно поголився, вдяг нову білу сорочку. Раніше я ходив у вилиняній футболці під готельною уніформою, і все одно не було видко і сані джинси. Доскіпливо оглянув себе в дзеркалі, достеменно наречений, начебто почув я глузливий голос з боку. Зачесався і тільки тепер помітив, що давно не стригся. Загоріле волосся, так, а в мене вони вгорали, тому що я українець, розсипалося по плечах, але навзагал виглядав пристойно. Принаймні з очей зникла порожнеча, яку раніше приховав завдяки шарсті кон'яку. Але тепер чарка не знадобиться. Я вийшов на вулицю, і дорога до готелю не здалася мені сумовитою і повсякденною. Квіти розчулювали ніші зі статуї святої діви і радували око. Я вітався з усіма, хто траплявся мені на шляху цієї ранньої години. Із Зеленірем, Крістофером Малюком, і з газетярем Пітом, Поверховим, і Еварін Суріма, медсестрою нашого округу. І всі вони привітно кивали мені, а я любив їх, як люблять. Те, з чим недовзі прощатимився. У службовій кімнаті ще нікого не було. Я вирішив нечекати ранкової перевірки, паніколи зрозумів, що на пусту, побачивши, що в немає, я накинув куртку і вийшов у коридор викликати рифт. Моє серце по зрадницькому затиленького, як і вирішив, залишив візок у кінці коридору, засунув у нього куртку і підійшов до заповітних дверей. Про всякий випадок я тримав у руці картку-ключ, постукав. і у зробив крок назад. За хвилину постукав певніше і голосніше. Подивився на ручку дверей. На ній не було ніякої таблички. Ще одна спроба і знову тиша. Тоді я сунув картку в отвір і штовхнув двері. Швидко війшов в номер і оглянувся. І він був порожній. Виднілися сліди поспішного від'їзду. Якісь папірці, чашка з надупитою кавою на ліжку зім'яти халат. Ліжко не заставлене. Очевидно, збралися похавцем. Так буває, коли літак влітає годині о 6-й ранку, і клієнти бояться заспати. Якщо літак о 6 то встала о 3-й, аби встигнути до замовленої таксівки. Все. Це все. Спокій. Сказав я собі, задихаючись: Все, критиня, візьми свого візка і прибирай. Завтра тут будуть інші. Поки я плентався у кінець коридора за візком і задягав курку дихання моє, і відновилось. І коли я застебнув останній гудзик, ця звична друга шкіра знову зробила мене невразливим. Це кінець. у моєму мозку. Я почав перебирати, зріб білизну, кинув її у міжну ярус візка, вимив лазничку під ногу, вікна, повечення тумбочки, У шухляді перед дзеркалом знайшов книгу. Звичайно, вона забула її. Вона зачинила двері, але все ж таки залишилася навмисно за дверима цієї кімнати, напевно мені. Але мені вже було байдуже. Ще один змах ножа звикнути, я засунув книгу в кишень коротке, тепер вона не мала для мене ніякого гісінького значення. Партія закінчена, я програв, і вона знала це наперед. Я швидко справився з роботою на своєму поверсі, переодягнувся, тицнув книжку під пахву і пішов через центральний вихід, і нічого не хотів дізнаватися, навіть якби за рецепшен сидів ній приятель Скотт Вайль, але ноги самі наслимане